A király végtelenül szerette hitvesét, a királynét, aki pedig teljes szívéből szerette őt. Az ilyesmi csakis szerencsétlenséggel végződhetett. Florence Delanoi, mondák és mesék Delanoi, Florence, nyelvtudós és történész, 1432, Vikovaró 1460-tól 1475-ig titkár és könyvtáros a császári udvarban. Népi legendák és mesék fáradhatatlan kutatója. Több értekezés szerzője, melyeket a birodalom északi térségeiben elterjedt régi nyelv és irodalom emlékeiként kezelnek. Legfontosabb művei. Észak népeinek mítuszai és legendái. Mondák és mesék. Meglepetés, vagy az ősi vér mítosza, a vaják szaga, valamint a vaják és a vajáklány, avagy a szüntelen keresés. 1476-tól az akadémia professzora Kastel Graupianban, ahol meghalt 1510-ben. Effenberg és Talbot, Enciklopédia Maxima Mundi, 4. kötet. 8. fejezet a vihar a tenger felől jött, csapkodtak a vitorlák, a szemerkélő eső apró szemű jégzivatarként vágott Dijkstra arcába. A nagy csatorna vize ólomszínű volt, szél borzolta fel, esőcseppek cseppek helyeit alkították. Erre, uram, engedelmével, vár a csónak! Díxtra nagyot sóhajtott. Már szívből elege volt a tengeri utazásból, az a néhány pillanat vidította fel, amikor a part szilárd és stabil köveit érezte a talpa alatt. A guta kerülgette arra a gondolatra, hogy újból fel kell lépnie egy hímválódzó fedélzetre. De nem volt mit tenni. Kovir téli fővárosa, Lán-Exeter alapvetően más volt, mint a világ többi fővárosa. Lán-Exeter kikötőjében a tengeren érkező utasok csak azért szálltak ki a hajókból a kövezett mólóra, hogy azonnal átszálljanak egy másik úszóalkalmatosságra. Egy karcsú, több evezős, magasan kiemelkedő orru és nem sokkal alacsonyabb farúcsónakba. lán exeter a tangó folyó széles torkolatában a vízre építették. A városban utcák helyett csatornák voltak, a teljes városi közlekedés csónakokon zajlott le. Beszállt a csónakba, köszöntötték egymást a hídnál rávárakozó redániai nagykövettel. Eltaszították magukat a mólótól, az evezők egyenletesen csapódtak a vízbe. A csónak elindult, sebesen meglódult. A redániai nagykövet hallgatott. Nagykövet, gondolt a gépjesen Hány éve is már, hogy Redánia nagyköveteket küld Kovírba? Legfőjebb 120. Kovír és Povisz már 120 éve külföld Redánia számára. De hiszen nem mindig volt ez így. Az északon a Praxeda öböl mentén fekvő területeket Redánia réges-rég a saját hőbér birtokának tekintette. Kovír és Povisz ahogy a Tretogori udvarban mondogatták, járadék volt a korona foglalatában. Az ott egymás után kormányzó járadékos grófokat trojdenidáknak nevezték, ugyanis egy közös őstől, trojdentól származtak, vagy azt állították, hogy tőle származnak. Ez a trojden herceg a később nagynak nevezett első radovid redániai király édestestvére volt. Ez a trojden már fiatalon talpnyaló és kivételesen visszataszító alak volt. Rémisztő volt arra gondolni, hogy az évek múlásával még fejlődik is. Radovan király, aki ebből a szempontból sem képezett kivételt, úgy gyűlölte az öcsét, mint a ragályos dögvészt. Kinevezte tehát kovír járadékos grófjává, hogy megszabaduljon tőle, minél messzebbre távolítsa el magától és kovírnál messzebbre nem lehetett. Trojden járadékos gróf formálisan redánia vazallusa volt, de nem a szokásos értelemben. Nem sújtotta semmilyen teher, nem voltak hűbéri kötelezettségei. Sőt, még a szertartásos hűbéri esküt sem kellett letennie, kizárólag annyit követeltek tőle, hogy tegyen ígéretet, mi szerint nem fog ártani. Egyesek azt mondták, Radovid közönségesen megszánta. Tudatában volt ugyanis, hogy a koviri koronaékszer sem adót, sem szolgálatot nem képes teljesíteni. Mások pedig úgy vélekedtek, hogy Radovid egyszerűen látni sem akarta a járadékos grófot, émeget még a gondolattól is, hogy öcsikéje személyesen jelenik meg Tretogorban pénzzel vagy katonai segítséggel. Senki sem tudta, hogyan volt ez a valóságban, de ahogy lett, úgy is maradt. Első Radovid halála után Redániában, hosszú éveken át továbbra is a nagy király idejében kihirdetett törvény maradt érvényben. Először a koveri grófság vazallus, de sem fizetnie, sem szolgálnia nem kell. Másodszor. A kovéri járadék holdkézi vagyon, az örökösödés pedig a Trojdenida ház kizárólagos hatókörében van. Harmadszor Tretogor nem avatkozik bele a Trojdenidák belső ügyeibe. 4. A Trojdenida ház tagjait nem hívják meg Tretogorba az állami ünnepek alkalmával. 5 Öt más alkalmakkor sem. Arról, ami éjszakon történt, összességében kevesen tudtak, és keveseket is érdekelt. Redániába kivált kerülő úton, Kádvenen keresztül jutottak el hírek a Koveri grófság és a kisebb Északi hatalmasságok közötti konfliktusokról. A Henkforszal, Malleorral, Kredennel, Talgarral és egyéb nehezen megjegyezhető nevű országocskával kötött szövetségekről, vagy az ellenük vívott háborúkról. Valakik megvertek és bekebeleztek valakiket, valakik dinasztikus kapcsolatba egyesültek valakikkel, valakik szétsúztak és meghódoltattak valakiket. Végeredményben nemigen lehetett tudni, kik, kiket és miért. A háborúkról és harcokról szóló hírek azonban északra csábítottak egész seregverekedőt, kalandort, kalandvadást és más nyugtalan lelket, akik zsákmányt és megélhetést kerestek ott. A világ minden tájáról özönlöttek oda, még olyan távoli országokból is, mint Cintra vagy Rívia. Elsősorban azonban Redánia és Kadven polgárai. Főként Kadvenből mentek kofírba teljes lovassági egységek, még azt is pletykálták, hogy az egyiknek az élén a hírneves Aidini ált, a kedveni uralkodó házasságon kívül született lázongó leánya. Redániában még azt is beszélték, hogy az Árd Karai udvarban ötletek láttak napvilágot az Északi grófság anexiójáról és a redániai koronától való elszakításáról. Valaki még azt is harsogni kezdte, hogy fegyveres intervencióra van szükség. Tetogor azonban demonstratíve közzétette, hogy nem érdekli az éjszak. A királyi jogászok szerint a kölcsönösség elve van érvényben, a koviri járadéknak semmilyen kötelezettségei sincsenek a koronával szemben, a korona viszont nem nyújt segítséget kovirnak. Annál is inkább, mivel Kovir nem is kért soha semmilyen segítséget. Közben az Északon folytatott háborúkból Kovir és Povisz erősebben és hatalmasabban került ki. Ekkoriban kevesen voltak olyanok, akik tudtak erről. Észak növekvő hatalmának láthatóbb jele az egyre aktívabb export volt. Kovirról évtizedeken átmondogatták, hogy ennek az országnak egyedüli kincse a homok és a tengervíz. Ez a tréfás mondás sokaknak jutott eszébe, amikor a kovirikohók és sóbányák termelése gyakorlatilag monopolizálta az üveg és a só világpiacát. És bár sok százan ittak a kovirikohók jegyével megjelölt üvegpoharakból és sózták a levesüket Povisi sóval, ez az ország az emberek tudatában még mindig hallatlanul távoli, megközelíthetetlen, rideg és barátságtalan volt. Elsősorban pedig más. Redániában és Kadvenben ahelyett, hogy a poklok mélységes fenekére azt mondták, povizba kergetni valakit. Ha nem tetszik nektek itt nálam, mondogatta a mester a csökönyös segédeknek, szabad az út kovérba. Nem leszik koviri fírcsavt kiabálta a professzor a fegyelmezetlenül fecserésző diákoknak. Povizba menj okoskodni, mondta a gazda a fiának, ha az kritizálta az őskori ekét és az égetéses művelési rendszer. Ha valakinek nem tetszik az évszázados rend, szabad az út kovérba. Az ilyenfajta kijelentések címzetjei lassan, lassacskán el-eltöprengtek ezen, és hamarosan úgy vélték, hogy tényleg a kovérba és povízba vezető útnak semmi, de abszolút -e semmi akadálya. Elindult éjszakra az emigráció második hulláma. Az előzőhöz hasonlóan ez is főként elégedetlen csodabogarakból állt, akik különböztek a többiektől, és mást akartak. De ezúttal nem az életükkel meghasonlott, és sehová nem beilleszkedő kalandorok voltak. Legalábbis nem csak ilyenek. Északra tartottak azok a tudósok, akik hittek az elméleteikben, noha ezeket az elméleteket a többiek irreálisnak és eszelősnek kiáltották ki. Azok a technikusok és konstruktőrök, akik meg voltak győződve róla, hogy az általánosan elterjedt vélekedések ellenére mégis meg lehet építeni a tudósok által kigondolt gépeket és berendezéseket. Azok a varázslók, akik szemében a hullámtörők létesítésére használt mágia nem volt szentségtörő gyalázat. Azok a kereskedők, akiknél a forgalom bővítésének perspektívája képes volt szétveszíteni a kockázat merev, statikus és rövidlátó határait. Azok a földművelők és állattenyésztők, akik meg voltak győződve róla, hogy még a legrosszabb földekből is termőterületet lehet csinálni, hogy mindig ki lehet tenyészteni olyan állatfajtákat, amilyeneknek az adott klíma hasznára van. Északnak tartottak azok a bányászok és geológusok is, akiknek kovír vadhegyeinek és szikláinak ridegsége csalhatatlanul jelezte, hogyha a felszínen ekkora a szegénység, akkor a mélyben gazdagságnak kell lennie. A természet ugyanis szereti az egyensúlyt. A mélyben gazdagság volt. Negyed század telt el, és Kovír annyi bányát nyitott meg, mint Redánia, Aydén és Kadven együttvéve. A vasérc kitermelésében és feldolgozásában Kovírt csak Mahakam előzte meg, de Mahakamba kovírból érkeztek a fémötvözetek előállításához szükséges nyersanyagszállítmányok. Kovírra és poviszra jutott az ezüst, nikkel, ólom, ón és cinkérc világtermelésének a negyede. A rézérc és a termésrész kitermelésének a fele. A mangán, krom, titán és wolframérc kitermelésének három negyede akárcsak az olyan, csak tiszta formában előforduló fémeké, mint a platina, a ferroaurum, a kriobelit és a dimerícium. És a világ aranytermelésének több, mint 80 százaléka. Az aranyi, amelyért kovér és povisz megvásárolta mindazt, ami éjszakon nem termett és nem tenyészett. És azt, amit kovér és povisz nem gyártott. Nem azért, mert nem lehetett, vagy nem voltak rá képesek. Nem érte meg. Egy koviri vagy poviszi kézműves, a hátán zsákot cipelve érkező bevándorló fia vagy unokája most négyszer annyit keresett, mint redániai vagy temeriai szaktársa. Kovir az egész világgal kereskedett, és egyre többet akart kereskedni. Nem lehetett a királya harmadik Radovid lett, akit dédapjával, nagy Radoviddal a neve kapcsolt össze, továbbá ravassága és fősvénysége is. Ez a király, akit a hízelgők és a hagiográfusok merésznek neveztek, mindenki más pedig rőtnek, észrevette, amit előtte valahogy senkinek sem akaródzott észrevenni. Abból a gigantikus kereskedelemből, amelyet Kovir folytatott, Miért nem jut Redániának egy garas sem? Hiszen kovir csak egy teljesen jelentéktelen grófság, hűbéres, kicsinke ékszer a redániai koronán. Itt az ideje, hogy a koviri vazallus szolgálni kezdjen a szuverénjének. Remek alkalom kínálkozott rá. Redániának határvitája támadt Eidérnál, mint rendesen. A pontárvölgyről volt szó. Harmadik Radovid elhatározta, hogy fegyveresen lép fel, és meg is kezdte hozzá az előkészületeket. Különadót adót rendelt el hadi célukra, amit elnevezett pontári tizetnek. Ezt minden alatvalónak és vazallusnak fizetnie kellett. Mindegyiknek. A koviri járadéknak is. A rőt, a kezét dörzsölgette, tíz százalék kovír jövedelméből az már valami. A redániai követek Pontvanisba érkeztek, amelyről azt ételezték fel, hogy körülvett körülvet Kicsinyvár. A követek, mikor visszajöttek, meglepő híreket közöltek a rőttel. Pontvanis nem Kicsinyvár. Hatalmas város a Koveri királyság nyári fővárosa, és az uralkodó Gedovius király ezúttal a következő választ küldte Radovid királynak. Kovér királysága nem vazallusa senkinek. Tretogor igényei és követelései alaptalanok, és olyan hold betűjére támaszkodnak, amely soha nem volt érvényben. A tretogori királyok soha nem voltak a kovéri uralkodók szuverényei, mert a kovéri uralkodók, amit könnyű ellenőrizni az évkönyvekben, soha nem fizettek tretogornak adót, soha nem teljesítettek katonai szolgálatot, és, ami a legfontosabb, soha nem hívták meg őket az állami ünnepségekre, sem a többire. Gedóvius, kovír királya, üzente a követek által, sajnálja, de nem ismerheti el Radovid királyt szeniorjának, és szuverénjének még kevésbé fizethet neki tizedet. És nem teheti ezt egyetlen koviri vazallus vagy alvazallus sem, akik kizárólag a koviri szeniorátus alá tartoznak. Egy szóval, Tretogor, törődjék a saját dolgaival, és ne bele az orrát Kovir független királyság ügyeibe. A rőtöt hidegdű öntött el. Független királyság? Külföld? Jól van. Úgy bánunk Kovirral, ahogy egy külföldi fennhatóságú területtel. Redánia és a rőt által fellázított Kadven és Temeria, Retorziós vámokat és teljes körű áru megállító jogot vezettek be kovírral szemben. A délfelé tartó kovíri kereskedőnek akár akarta, akár nem, minden áruját ki kellett raknia és el kellett adnia valamelyik redániai városban, vagy vissza kellett fordulnia. Ugyanez a kényszer vonatkozott a távoli délről kovírba igyekvő kereskedőkre is. Azok után az áruk után, amelyeket kovér a redániai vagy temeriai kikötőket elkerülve a tengeren szállított, redánia rabló vámokat követelt meg. A Koveri hajók természetesen nem akartak fizetni, csak azok fizettek, amelyeknek nem sikerült elmenekülniük. A tengeren elkezdődő macska-egér játékban hamarosan incidensre került sor. Egy redániai őrhajó megpróbált feltartóztatni egy koviri kereskedői, megjelent két koviri fregát, az őrhajó kigyulladt. Áldozatok is voltak. Betelt a mérték. Rőt Radovid úgy döntött, Móresre tanítja az engedetlen vazallust. Egy négyezres redániai sereg átkelt a bráfolyón, egy kadveni expedíciós hadtest pedig behatolt kánygonba. Egy hét múlva 2000 megmenekült redániai kelt át a Brán visszafelé, a Kádveni hadtest nyomorúságos maradványai, pedig a Sivárhegység hágóján keresztül vonszolták magukat haza. Új cél bontakozott ki, amelyet az északi hegyek aranya szolgált. Kovír állandó hadseregét 25 ezer harcban és rablásban edződött, hivatásos katona alkotta a világ legtávolabbi sarkaiból toborzott kondott tírék, akik végtelenül hűségesek voltak a kovéri koronához a szokatlanul bőséges zsold és a szerződésben garantált nyugdíj következtében. Minden kockázatra készek voltak a minden győztes csata után kifizetett szokatlanul bőséges prémiumért. Ezeket a gazdag katonákat tapasztalt, tehetséges és most már nagyon gazdag parancsnokok vezették harcba, a Rőt és Bendakádveni király nagyon is jól ismerte őket, hiszen nem is oly rég az ő saját hadseregükben szolgáltak, de váratlanul nyugállományba vonultak és külföldre utaztak. A Rőt nem volt ostoba, képes volt a hibáiból tanulni. Lecsillapította az írtóhadjáratot követelő lázongó tábornokait, nem hallgatott a kiéheztető blokkádot követelő kereskedőkre. Megnyugtatta az elit csapatának pusztulásáért vérre és bosszúra szomjazó kádveni bendát. A rőt tárgyalásokat indítványozott, még a megaláztatás sem tartotta vissza, az a keserű pirula, amelyet le kellett nyelnie. Kovír belement a tárgyalásokba, de saját területén, Lán-Exeterben. A kecskének kellett a szekérhez jönnie. Úgy jöttek akkor Lánexeterbe, mint a kérelmezők, gondolta Díkstra, és beburkolózott a köpenyébe, mint alázatos kérvényezők. Pontosan úgy, mint én ma. A redániai hajóraj besiklott a Praxeda öbölbe, és a Koviri rakpart felé tartott. Rőt Radovid, Kádveni Benda és a közvetítőként velük tartó Novigrádi Hierarha zászlós hajó. Az alatta fedélzetéről nézte elképedve a tengerbe nyúló hullámtörőket, amelyek fölött a Pontvanis városába vezető utat őrző erőt falai és bástyái magasodtak. Pontvanisban tangó folyó torkolata felé haladva a királyok egyik kikötőt a másik után, egyik hajógyárat a másik után, egyik hajóállomást a másik után láthatták. Árbócok és vakítón fehér vitorlák erdejét láthatták. Mint kiderült, Kovérnak már kész orvossága volt a blokádokra, a retorziókra és a hadivámokra. Kovér szemmel láthatóan készen állt rá, hogy uralkodjék a tengereken. Az alata behajózott a tangó széles torkolatába, és horgonyt vetett az előkikötők kő állkapcsai között. De a királyokra, legnagyobb csodálkozásukra még egy vízió várt. Lán-Exeter városában nem utcák, hanem csatornák voltak. A nagyváros fő ütőere, a tengeje a nagy csatorna volt, amely a kikötőtől egészen az uralkodó rezidenciájához vezetett. A királyok skarlát aranyszínű girlandokkal és címerrel feldíszített gájára szálltak át. A rőt és benda elképedve ismert rá a Redánia hasra és a kádveni egyszarvúra. A nagy csatornán végig a királyok és kísérőik szertenéztek és hallgattak. Tulajdonképpen inkább úgy kellene mondani, elnémultak. Tévedtek, ha azt hitték, hogy tudják, mi a gazdagság és a fényűzés, hogy őket nem lehet meglepni a jólét megnyilvánulásaival és a luxus demonstrálásával. A nagy csatornán hajóztak. Elhagyták az admiralitás imponáló épülettömbjét és a kereskedők céhe székházát. Színes és jól öltözött tömeggel telezsúfolt promenádok között hajóztak. A csatorna vizében szivárványosan tükröződő, kápráztatóan díszített, de hallatlanul keskeny homlokzatú, pompás, mágnás paloták és kereskedőházak sorfala között hajóztak. Lán Exeterben ugyanis a homlokzat után kellett adózni. Minél szélesebb a homlokzat, progresszíve, annál magasabb az adó. Az Ensenada palota, az uralkodó téli rezidenciája volt, az egyetlen széles homlokzatú épület. A csatornáig lenyúló lépcsőn már ott várakozott az üdvözlő bizottság és a királyi pár. Gedóvius, kovir uralkodója, és hitvese, Gemma. A pár udvari módon, udvariasan és szokatlanul üdvözölte a jövevényeket. Kedves bátyám, fordult Gedóvius Radovithoz. Drága nagyapám, mosolygott Bendára Gemma. Gedóvius ugyanis Trojdenida volt. Gemma viszont, mint kiderült, a kedvemből elmenekült lázadó Aedinig vezette visszaszármazását, annak erejében pedig az Ártkarai királyok vére csörgedezett. A bebizonyosodott rokonság megállapítása javított a hangulaton, és rokonszenvet is keltett, de a tárgyalásokon nem segített. Az, ami lezajlott, lényegében egyáltalán nem tárgyalás volt. A gyerekek röviden elmondták, mit követelnek. A nagyik meghallgatták. És aláírták a dokumentumot, melyet az utókor első exeteri szerződésnek nevezett el. A későbbiektől eltérően az első szerződést a preambulumának kezdő szavairól is titulálják Mare Liberum ampertum. A tenger szabad, és nyitott. A kereskedelem szabad. A haszon szent. Szerest felebarátod kereskedelmét és használt te magadét. A természet megsértése ha akadályozzák a kereskedelmet és a haszonszerzést. Kovir pedig nem a senkinek. Független, önigazgató és semleges királyság. Nem látszott, hogy Gedóviusznak és Gemmának kedvelett volna, legalább az udvariasság jeleként, egyetlen, akár a legkisebb engedményt is tenni bármit, ami megmenteni Radovid és Bent becsületét. Mégis tettek. Beleegyeztek, hogy a Rőt Radovid élete végéig használja az iratokban a Kovír és Povisz királya címet, Benda pedig élete végéig a Kaingorn és Maleor királya címet. Persze azzal a megjegyzéssel, hogy Denon Prejudicando. Gedovius és Gemma 25 évig uralkodott. Fiúkkal, Gerárdal vége szakadt a Trojdenidák királyi ágának. A Koviritrónra... Eszterél él Tiszen lépett, a Tiszenidák házának megalapítója. Kovír királyai, akik rövid idő elteltével rokoni kapcsolatba kerültek a világ valamennyi dinasztiájával, pontosan megtartották az exeteri szerződéseket. Soha nem avatkoztak bele a szomszédaik ügyeibe. Soha nem vetettek fel idegeneknek utódlási kérdéseket, noha a történelem örvényléseiből több ízben következett be, hogy a koviri királynak vagy királyfinak megvolt minden alapja rá, hogy Redánia, Aidén, Kadven, Szidaris, sőt Verden vagy Rivia törvényes trónörökösének tartsa magát. A hatalmas kovir soha nem próbált területeket annektálni vagy megkódítani, nem küldött katapultokkal és hajítógépekkel felfegyverzett naszádokat idegen felségvizekre. Soha nem törekedett a hullámokon uralkodás privilégiumára. Kovírnak elég volt a mare liberum apertum, kereskedelem számára nyitott, szabad tenger. Kovír a kereskedelem és a haszon szentségét vallotta. És az abszolút, megingathatatlan semlegességet. Dígztra felhajtotta a köpenye hótprémes galériát, így védte tarkóját a széltől és az éles esőcseppektől. Körülnézett, kizökkent a gondolkodásból. A nagy csatorna vize feketének tűnt, a nyírkos levegőben és ködben még Lán Exeter büszkesége, az admiralitás épülete is kaszárnyának látszott. Még a kereskedőházak is elveszítették szokványos külsejüket. Keskeny homlokzatuk a rendesnél is keskenyebbnek látszott. És talán keskenyebbek is a fenébe, gondolta Dikstra. Ha Eszterát király megemelte az adót, a ravazdi háztulajdonosok beszűkíthették a házaikat. Régóta van maguknál ilyen dágványos időjárás, Excellenciás uram. Kérdezte csak, hogy kérdezzen, hogy megszakítsa az idegesítő csendet. Szeptember közepe óta grófúr, Válaszolta a nagykövet. Hol tölte óta? Korai telet jelez. Tálgárban már havazott. Azt hittem, mondta Dégstra, hogy tálgárban, soha nem olvad el a hó. A nagykövet ránézett, mintha meg akart volna bizonyosodni róla, hogy ez réfa volt, nem pedig gúnyolódás. Tálgárban, maga is szellemességgel próbálkozott. A tél szeptemberben kezdődik, és májusban végződik. A többi évszaka tavasz meg az ősz. Nyár is van, rendszerint az augusztusi újhold utáni első kedre esik. És szerda reggelig tart. Dijkstra nem nevetett. De a hó komorodott el a nagykövet. Október végén még ott is esemény. A nagykövet a redániai arisztokrácia többségéhez hasonlóan viszolygott Dijkstrától. Azt, hogy vendégül kell látnia, és fel kell karolni a vezérkémet, személyes megaláztatásnak tekintette. Azt a tényt pedig halálos sértésnek, hogy a kormányzó tanács a kovírral folytatandó tárgyalásokra dégstrát jelölte ki, és nem őt. Undor fogta el attól, hogy neki, de Ruytemek, a kilenc nemzedéknyi, de Ruiter grófi nemzetség leghíresebb ágából való leszármazottnak ezt a párvenű parasztot grófnak kell címeznie. De vérbeli diplomataként mesterien titkolta ezt az érzését. Az evezők felemelkedtek, és egyenletesen csapódtak le, a csónak fürgén siklott a csatornán. Épp, hogy elhaladtak a kicsiny, de fölöttév ízléses kultúra és tudománypalotája mellett. Az Ensenádába megyünk? Igen, Gróf úr, helyeselt a nagykövet. A külügyminiszter nyomatékosan jelentette ki, hogy azonnal a megérkezés után találkozni szeretne magával, ezért viszem magát egyenesen az Ensenádába. Este viszont csónakot küldök a palotához. szeretném ugyanis vendégül látni vacsorára. Kegyeskedjék megbocsátani, Excellenciás Uram, vágott közbe dégsztra, de a kötelezettségeim nem teszik lehetővé, hogy éljek vele. Rengeteg elintézendő ügyem van, időm pedig kevés, az élvezet kárára kell gazdálkodnom vele. Majd valamikor máskor vacsorázunk. Szerencsésebb, nyugodtabb időkben. A nagykövet meghajolt, és titkolt megkönnyebbüléssel sóhajtott fel. Az enszenádába persze a hátsó bejáraton keresztül jutott be. Ennek nagyon örült. Az uralkodó téli rezidenciájának főbejáratához a karcsú oszlopokra támaszkodó, nagyszerű homlokzat alatt a nagy csatorna felől impozáns, de fel nem hosszú fehér márvány lépcső vezetett. A számos hátsó bejárat egyikéhez vezető lépcső összehasonlíthatatlanul kevésbé volt látványos, viszont könnyebben lehetett megbirkózni vele extra ennek ellenére menet közben összeharapta az ajkát, és az orra alatt csöndben szitkozódott, nehogy meghallják az őt kísérő gárdisták, lakályok és a háznagy. A palota belsejében további lépcső és további kapaszkodás várt rá. extra félhangon káromkodott megint. Bizonyára a nyírkosság, a hideg és a kényelmetlen csónak miatt kezdett jelentkezni, összezúzódott és mágikusan gyógyított bokájában a tompa, gonosz fájdalom. A rossz emlékekkel együtt. Díxtra a fogait csikorgatta. Tudta, hogy a szenvedésében bűnös vajáknak is összetörték a csontjait. Erősen reménykedett, hogy a vajáké is szaggat, a lelkében azt kívánta neki, hogy szaggasson minél hosszabban és minél érzékenyebben. Kint már besötétedett, az enszenálda folyosójén is sötét volt. A Dijkstra által a néma háznagy nyomában megtett utat azonban ritkán felállított lakályok világították meg gyertyáikkal. Annak a teremnek az ajtaja előtt, ahová a háznagy vitte, alabárdos gárdisták álltak, olyan egyenes, merev tartásban, mintha tartalék alabárdokat nyomtak volna a Itt sűrűbben álltak gyertyás lakályok. A szemnek szinte bántó volt a világosság. Dégsztra kissé elcsodálkozott a pompán, amelyel üdvözölték. Belépett a terembe, és egy szempillantás alatt szűnt meg a csodálkozása. Mélyen meghajolt. Üdvözletünk Dégsztkra, mondta Eszterát, Tiszen, Kovér, Povisz, Narok, velhád és tálgár királya. Ne meg az ajtóban, gyere ide, közelebb! Félre az etikettel, ez nem hivatalos audencia. Legfényesebb úrnőm. Eszterád hitvese, a királyné kissé hanyagfejbólintással válaszolt Tíxtra tiszteletteljes meghajlására, egyetlen pillanatra sem hagyva félbe a horgolást. A királyi páron kívül nem volt egy árva lélek sem az óriási teremben. Épp ez az. Eszterád észrevette a pillantását. Négy! Elnézést, hat szem közt beszélgetünk, valamitől ugyanis úgy tűnik, így lesz jobb. Végztra leült a mutatott zsámoira Eszteráddal szemben. A király vállán karmazsin vörös prémmel köpeny volt, a fején pedig a köpenyhez illő bársony sapéó. Mint minden férfi a tiszenidák klánjában magas volt, erős testalkatú és zsiványosan jóképű. Mindig erősnek és egészségesnek látszott, mint egy tengerész, aki épp a tengerről jött vissza, szinte érezni lehetett rajta a tengervizet és a hideg sós szelet. Mint minden tiszenidájét, a király pontos életkorát is nehéz volt megbecsülni. A haját, az arcbőrét és a kezét nézve, ezek árulkodnak, a legbeszédesebben az életkorról, Eszterádot 45 évesnek lehetett mondani extra tudta, hogy a király 56 éves. Zújeika, hajolt a király a felesége felé: Nézrem. rám! Ha nem tudnád, hogy kém, elhinnéd? Zújjika királyné nem túl magas, kövérkés alkatával rokon sem volt csúnya. Öltözéke, Meglehetősen tipikus volt az ővélük hasonló bájakkal rendelkező nők között. Lényegében úgy kellett az egyes ruhadarabokat összeválogatni, nehogy valaki azt találgassa, nem a saját nagyba májával találta-e magát szembe. Ezt a hatást Zójaika úgy ért el, hogy semleges szabású, szürkés árnyalatú bőruhát viselt. A fejére az őseitől örökölt főkötőt rakott. Semmiféles minket nem használt, és nem volt rajta egyetlen ékszersem. sem. A jó könyv szólalt meg halk kedves hangocskáján. Arra tanít bennünket, hogy legyünk óvatosak fele barátaink megítélésében, mert egykor bennünket is megítélnek, és ez ne a külső alapján történjék meg. te át tiszen meleg pillantást vetett a feleségére. Köztudomású volt, hogy határtalanul szerette olyan szerelemmel, amely huszonkilenc évi házasság után sem csillapult egy jottányit sem, ellenkezőleg, egyre fényesebben és izzóbban lángolt. Eszterádról azt mondták, soha nem csalta meg Zuleikát nem nemigen hitt ilyen valószínűtlen dologban, de ő maga is háromszor próbált ráállítani, sőt ráfektetni. A királyra mutatós kegyensz jelölteket, akik nagyszerű információforrások lettek volna. Semmisebb lett belőle. Nem szeretek kertelni, mondta a király. Ezért tüstént elárulom neked, Dégstra, miért döntöttem úgy, hogy személyesen beszélek veled? Több okból is. Először is, én tudom, hogy nem riadsz vissza a megvesztegetéstől. Elvileg biztos vagyok a hivatalnokaimban, de mi tenni őket nehéz próbának, hagyni, hogy megkísértessenek. Mennyi csúszópénzt szándékoztál felajánlani a külügyminiszternek? Ezer novigrádi koronát, válaszolta szemrebenés nélkül a kém. Ha alkudozott volna, elmentem volna 1500-ig. Ezért is kedvellek téged. Mondta egy pillanatnyi hallgatás után Eszterát tiszen. Borzasztó egy kurafi vagy. A fiatalságomra emlékeztetsz. Ha rád nézek, magamat látom ennyi idősen. Díxtra meghajlással köszönte meg. Csak nyolc évvel volt a királynál fiatalabb. Meg volt győződve róla, hogy Eszterát pontosan tudja ezt. Borzasztó egy kurafi vagy. Ismételte meg a király komolyabban. De rendes és illemtudó kurafi, és ez ritkaság ezekben a mocskos időkben. Dégsztra újból meghajolt. Látod, folytatta Eszterád, minden államban találhatók olyan emberek, akik a társadalmi rend eszméjének elvakult fanatikusai. Odaadóan mindendre készek az eszmekedvéért. Büntetre is. A cél ugyanis szerintük szentesíti az eszközt, és megváltoztatja a fogalmak jelentését. Ők nem gyilkolnak, ők megmentik a rendet. Ők nem kínoznak, nem zsarolnak. Ők biztosítják az állam érdekét és a rendért küzdenek. Ilyenek előtt az egyén élete, ha az egyén megsérti a fennálló rend dogmáját, nem ér egy garast sem, egy várándítást sem. Az ilyen emberek nem veszik tudomásul, hogy a társadalom, amelyiknek szolgálnak, Éppen hogy egyénekből áll. Az ilyen emberek úgynevezett széles látókörrel rendelkeznek, és ez a látókör a legbiztosabb mód rá, hogy ne vegyék észre a többi embert. Nicodémus de Wood. Dísztra nem bírta ki. Langyos, de nem talált. Kovír királya megvillantotta Alabástrom fehér fogsorát. Korvói viszogota, mondta. Kevésbé ismert, de jó etikus és filozófus. Olvasd, ajánlom. Hát, ha maradt nálatok még egy példány a könyveiből, hát, ha nem égettétek el mindet. No, de a lényegre térve, a lényegre. extra, te is gátlás nélkül folyamodsz intrikához, vesztegetéshez, zsaroláshoz és kínzáshoz. A szemetserebben ha valakit halára ítélsz, vagy parancsot adsz, hogy orvul gyilkolják meg. Az, hogy mindezt az általat hűségesen szolgált királyság érdekében teszed, nem igazol és nem tesz a szememben rokon szemvesebbé. Koránt sem. Tudj erről. A kém bólintott, jelezve, hogy tud róla. Te viszont, folytatta Eszterád, amint elhangzott, egyenes jellemű kurafi vagy. És ezért kedvellek és tisztellek, ezért adtam neked privát audenciát. Mert te, d x szám volt rá alkalmad, soha életedben nem tettél semmit a magad javára, és egy garaszt sem loptál el az államkasszából. Még egy fél garast sem. Zuleika, nézd, elpirult, vagy csak úgy tűnik? A királyné felnézett a kézi kézimunkájából. Önmérsékletükből ismeritek meg az egyenességüket. Idézett egy bekezdést a jó könyvből, bár tudnia kellett, hogy a kém arcán nyoma sem volt a pírnak. Jó, mondta Eszterád, a lényegre. Ideje, hogy áttérjünk az államügyekre. Ó, Zulejkap, hazafias kötelességérzettől vezetve kelt át a tengeren. Redánia, az ő hazája veszélyben van. Vizimir király tragikus halála óta ott káosz uralkodik. Redániát arisztoprata idióták bandája kormányozza, kormányzó tanácsnak nevezik magukat. Ez a banda, Zuleikám, semmit sem tesz Redánia javára. Ha fenyeget vagy elmenekül, vagy kutyamódjára a Nilfgádi császár gyöngyökkel kivarrott csizmájához kezd dörgölőzni. Ez a banda undorodik Dégstrától, mert kém, gyilkos, párvenű és paraszt de dísztra kelt át a tengeren, hogy megmentse Redániát, demonstrálva ezzel, kinek fontos valójában Redánia. Eszterát Tiszen elhallgatott, szusszant egyet, a szónoklat kifárasztotta, megigazította karmazsinvörös helmelin sapuját, amely egy kicsit az orrára csúszott. – No, Díztra! – folytatta. – Mi baja van a királyságodnak? – A pénz hiányán kívül magától értetődik. – a pénz hiányán kívül a kém arca megküvült. Köszönöm, mindenki egészséges. Aha, bólintott a király, a sapu megint az orrára csúszott, és megint meg kellett igazítani. Aha, felfogtam. Felfogtam, folytatta, és tapsolok a gondolatnak. Ha van pénz, minden más bajra lehet orvos szert venni. A feneség az, hogy legyen pénz. Nektek nincs. Ha lenne, nem volnál itt. Helyesen értelmezem? Hibátlanul. És mennyi kell nektek? Csak kíváncsi vagyok. Nem sok. Egy millió bizon. Nem sok. Eszter át tiszen túlzó mozdulattal ragadta meg két kézzel a sapuját. Ez nem lenne sok? Aj, aj. Királyi felségednek dadogta a kém. Ez az összeg mégiscsak csak Apróság! Apróság! A király elengedte a sapút, és a plafon felé emelte a kezét. Ajaj, egy millió bizony az apróság. Hallod, Zuleika, mit mond? És tudod-e Dégszra, hogy a meglevő millió és hiányzó millió az összesen két millió? Értem, én felfogtam, hogy te meg Filippa Eylhardt nagy erővel és lázasan keresitek a koncepciót, hogyan lehetne védekezni Nilfgaard ellen. De mit akartok? Egész Nilfgaardot megvásárolni? Vagy mit? Dijkstra nem felelt. Zuleika elmélyülten horgolt. Eszterád egy pillanatig úgy tett, mintha a pucér nymfákat csodálná meg a plafonon. Na gyere! Állt fel hirtelen a kém felé Oda Odaléptek a hatalmas festményhez, amely a fakólován ülő Gedóvius királyt ábrázolta, amint jogarával mutat valamit a hadseregnek, ami nem fért el a vásznon bizonyára a helyes irányt. Eszterád előkapott a zsebéből egy aprócska aranyozott pálcát. Megérintette vele a képkeretet, félhangon valami szót mondott ki. Gedóvius és a fakóló eltűnt, megjelent az ismert világ plasztikus térképe. A király megérintette a pálcával egy ezüst színű gombot a térkép sarkában, és mágikusan méretarányt változtatott a világ látható térségét a Jaruga völgyére és a négy királyságra szűkítve. A kék az Nilfgaard, magyarázta, a piros megti Na, mit bámulsz? Édenéz! Dixra elvonta a tekintetét a többi képről, nagyrészt aktokról és tengeri tájképekről. Eltöprengett, melyikük lehetett varázslatos álcája Eszterád valamely híres térképének, annak-e, amelyik kovir katonai és kereskedelmi hírszerzését ábrázolta, a megvesztegetett informátorok és a megzsorolt emberek bizalmasok, operatív kapcsolatok, diverzánsok, bérgyilkosok, alvó ügynökök és aktív rezidensek egész hálózatát. Tudta, hogy létezik ilyen térkép, régóta eredménytelenül próbált hozzáférkőzni. A piros meg ti, ismételte meg Eszterát tiszem. Rosszul néz ki, igaz? Rosszul, ismerte el magában Dégsztra. Az utóbbi időben szüntelenül stratégiai térképeket nézegetett, de most át plastikus térképén a helyzet még rosszabbnak látszott. A kis kék négyzetek iszonyú sárkányál alakját öltötték, melyek bármely pillanatban készek fogsorukkal bekapni és szétmorzsolni a szegény kis piros négyzeteket. Eszterát Tiszen körülnézett, keresett valamit, ami mutatóként szolgálhatna a térképhez, végül kihúzott a legközelebbi páncélból egy tízes tört. Nilfgaard kezdett bele az előadásba, a törrel mutatta, amit kellett. Megtámadta Líriát és Eidend, Kázos Belliként a határmenti Levicingen erődje elleni támadás szolgált. Nem fogom kikutatni, ki és milyen öltözékben támadt rá valójában Glevinzingenre. Értelmetlennek tartom tovább azon töprengeni, hány nappal vagy órával előzte meg emhír akciója Aydén és Temeria ugyanilyen cselekedetét. Meghagyom ezt a történészeknek. Jobban érdekel a mai helyzet, meg az, mi lesz holnap. E pillanatban Nilfgaard Dölangrában van, és Aydint ütköző állam védi a Dölblatanában, levő tünde Dominium alakjában. Ez ádérnek azzal a részével határos, amelyet Kadveni Henszelt király képesen fogalmazva kiragadta az fogai közül, és maga falt fel. Dijkstra nem fűzött ehhez megjegyzést. Henszelt király akciójának erkölcsi megítélését szintén a történészekre hagyom, folytatta Eszterád. De elég egyetlen pillantást vetni a térképre, hogy lássuk Henszelt azzal, hogy annektálta észak markiát, elvágta Emhír útját a Pontár völgye felé. biztosította a Temerját oldalról, és benneteket Redániaikat is. Meg kellene köszönötök neki. Megköszöntem. Dörmögte Dégstra. De csak úgy csöndben. Tretogorban látjuk vendégül Ádírni Demavent királyt. Demaventnek pedig elég pontos erkölcsi ítélete van Henszert eljárásáról. Rövid és hangzatos szavakba szokta volt kifejezni. Gondolom, bólintott a koviri király. Hagyjuk most ezt egy pillanatra, nézzünk délre a Jaruga folyóra. Emhír, amikor Dallangrában támadott, egyidejűleg a szárnyát is biztosította, amikor szeparatisztikus szerződést kötött temeriai folteszttel. De az ádérni harci cselekmények befejezése után a császár azonnal minden teketória nélkül megszegte a paktumot, és csapást mért Bruggéra és Zoddenre. Folteszt a maga gyáva alkudozásaival két heti békét nyert, pontosan 16 napot, Ma viszont október 26-a van. Az van. Az október 20-i állapot viszont a következő. Brugge és Zodden elfoglalva. Razvan és Mayena erődje elesett. A Temeriai hadsereg megverve a Maribori csatában, és visszaszorítva éjszakra. Maribor bekerítve. Ma reggel még tartotta magát, de már késő este van Dégsztra. Maribor kitart. A nélfgárdiak még arra sem voltak képesek, hogy résmentesen zárják körül. Ez igaz. Túl messzire nyomultak, túlságosan elnyújtották az utampótlási vonalaikat, veszélyesen hagyják fedezetlenül a szárnyakat. Még a tél előtt megszakítják a bekerítést, visszavonulnak a jaruga közelébe, lerövidítik a frontot. De mi lesz tavasszal dékstra? Mi lesz, ha a fű kibukkan a hó alól? Gyere közelebb, nézd a térképre! Dijkstra odanézett. Nézz a térképre! Ismételte meg a király. Megmondom neked, mit csinál majd tavasszal. Emhír van Emreis. Tavasszal soha nem látott méretű offenzíva kezdődik. Közölte Cartier van Kárten és megigazította aranyos fürtjeit a tükör előtt. Ó, tudom, hogy ez az információ önmagában nem nagy szenzáció. A fehér nép minden városi kútnál azzal teszi kellemesebbé a mosást, hogy a tavaszi offenzíváról mesél. A ma kivételesen ingerült és türelmetlen Assirfár Anahid azonban visszatartotta a kérdést, hogy akkor miért szédíti ilyen kevéssé szenzációs információkkal. De ismerte Cantarellát. Ha Cantarella elkezdett valamiről beszélni, akkor volt rá oka. És ha beszélt, általában következtetésekkel szokta befejezni. Én azonban egy kicsit többet tudok, mint az átlag ember. Folytatta Kantarella. Vágyj, mindent elmondott nekem a császárnál tartott tanácskozás egész menetét. Ráadásul hozott hozzám egy egész dossziényi térképet, amikor elaludt átnéztem őket. Mondhatom tovább? Hát persze. Hunyta be a szemét, Asszír. Csak tessék, kedvesem. A főcsapás iránya természetesen Temeria. A pontár folyó a határ. A Novigrád-Vizima-Elander A A hadseregcsoport mér csapást Menó-Koehorn parancsnoksága alatt. A szárnyat a kelet hadseregcsoport biztosítja, amely Aydénből mér csapást a pontárvölgyre és Kádvenre. Kádvenre? Ráncolta össze a szemöldökét asszír. Akkor hát vége van a zsákmány felosztásakor kötött törékeny barátságnak? Kádven veszélyezteti a jobb szárnyat. Kártia van Kanten enyhén lebigyeztette telt ajkát. Baba pofikája szörnyen kontrasztban volt a kimondott stratégiai okosságokkal. A csapás preventív jellegű. A kelet hadseregcsoport kiválasztott egységeinek kell lekötniük henszelt király seregét, és ki kell verniük a fejéből, hogy esetleg segítséget nyújtson temeriának. Nyugaton, folytatta a szőkeség, a Verden különleges operatív csoport fog lecsapni azzal a feladattal, hogy foglalja el Szidariszt és részmentes blokád alá vonja Novigrádot, Gorsvelent és Vizimát. A vezérkar ugyanis azzal számol, hogy ezt a három erődőt be kell keríteni. Nem említetted a két hadseregcsoport parancsnokainak a nevét. Kelet csoport Árdal aeb dahi mosolyodott el könnyedén Cantarella. Verden csoport, Joachim Vett. A Assir nagyot nézett. Érdekes, mondta. Két herceg, mindketten meg vannak sértődve, mert a lányaikat kihúzták Emhír házassági terveiből. A császárunk vagy nagyon naív, vagy nagyon agyafurt. Ha Emhír tud valamit a hercegek összeesküvéséről, mondta Kantarella, azt nem Vatjöltől tudja. Vatjöly nem mondott neki semmit. Mond tovább. Az offenzívának soha nem tapasztalt méretűnek kell lennie. Összességében, ha beleszámítjuk a front csapatokat, a tartalékot, a kisegítő és a hátországi szolgálatot is, a hadműveletben több mint 300 ezer ember vesz részt, és tünde magától értetődően. Az indulás dátuma? Nem jelölték ki. kérdés az ellátás, az ellátás pedig az utak járhatóságától függ. És senki sem tudja előre, mikor lesz a télnek vége. Miről beszélt még Vatjő? Panaszkodott szegényke, villogtatta a fogacskáit Kantarella. A császár megint összesítta és legyalázta. Mások előtt. Az ok megint Stefán Szkelennek az egész osztagának a titokzatos eltűnése volt. Emhír nyilvánosan ügyefogyottnak nevezte Vatjőt olyan szolgálatok főnökének, amelyek ahelyett, hogy embereket tüntetnének el nyomtalanul, mások eltűnésén lepődnek meg. Erről aztán egy rossz indulatú szójátékot is kitalált, de ezt Vatiő nem tudta pontosan elismételni. Aztán a császár tréfásan megkérdezte Vatiőtől, mindez nem azt jelenti-e, hogy valami titkos szervezet jött létre, amely még előtte is titok. Agyas, ami imperátorunk, majdnem eltalálta nem, dörmögte Assir. Mi van még, Kártia? Azt az ügynököt, akit Vatiősz Kellen osztagába küldött, és aki szintén eltűnt, Neratin Cekának hívják. Vatiő nyilván nagyra becsüli, mert mód felett nyomasztja az eltűnése. Engem is nyomaszt, gondolta Assir, Jediak Mekesser eltűnése. De én Vatiőder időtől eltérően hamorosan tudni fogom, mi történt. És Rienz? Bátjő nem találkozott vele máskor? Nem, nem említette. Mind a ketten hallgattak egy pillanatig. Asszír térdén hangosan dorombolt a macska. Asszír asszony, tessék, Kartia! Sokáig kell még a buta szerető szerepét játszanom? Szeretnék visszatérni a tanulmányaimhoz. Szeretnék tudományos munkával foglalkozni. Nem sokáig. Vágott közbe asszír, De egy kicsit még igen. Tarts ki, gyermekem! Cantarella sóhajtott. Befejezték a beszélgetést, és elbúcsúztak egymástól. Assir fan Anahid, lekergette a macskát a fotáról, még egyszer elolvasta a Toszamba tartózkodó Fringilla Vigo levelét. Elgondolkodott, a levél ugyanis nyugtalanította. Olyasmit tartalmazott a sorok között, amit megérzett Assir, de nem tudott felfogni. Elmúlt már éjfél, amikor Assir Fár Anahid, a Nilvgádi varázslónő bekapcsolta a megaszkópot, és távkapcsolatot létesített a redániai Monte várával. Filippa Elhárt vékony, válpántos kurta hálóinget viselt, arcán és a dekoltásán rúzsnyomok látszottak. Assir a lehető legnagyobb erőfeszítéssel tartott vissza egy rosszalló fintort. Soha, de soha nem leszek képes ezt megérteni, gondolta. És nem is akarom megérteni. Szabadon beszélhetünk? Filippa széles kézmozdulattal vette magát körül a diszkréció mágikus szférájával. Most igen. Információim vannak. Kezdett hozzá szárazon Asir. Önmagukban nem jelentenek nagy szenzációt. Még a fehér nép is erről beszél a kutaknál. Mindazonáltal... Egészre, Dánia. Mondta Eszter hiszen a térképet nézegetve e pillanatban 35 ezer frontkatonát képes kiállítani, köztük ezer páncélos nehéz lovast. Összesen persze. Díkszra bólintott. A számítás abszolút pontos volt. De Mevennek és Mevének ugyanilyen hadserege volt. Emhír 26 nap alatt verte őket szét. Ugyanezt történik Redánia és Temeria csapataival is, ha csak nem erősödtök meg. Támogatom az ötleteteket, Dégsztra, a tiédet meg Filippa Eilhártét. Seregekre van szükségetek. képes, jól képzett és jól felszerelt lovasságra van szükségetek. Úgy egymillió bizantot érő lovasságra van szükségetek. A kém bólintással hagyta jóvá, hogy a számítás ellen semmit sem lehet felhozni. Amint azonban kétségtelenül tudomásod van róla, folytatta a király szárazon, Kovír mindig semleges volt, és az is marad. A Nilfgádi császársághoz szerződés köt bennünket, még a nagyapám Eszteril Tiszen meg Fergusfár Emreisz imperátor írta alá. Ennek a szerződésnek a betűje nem teszi lehetővé, hogy Kovír katonai segítségnyújtással vagy katonaságra fordítandó pénzzel támogassa Nilfgárd ellenségeit. Ha Emhírfár Emreiz eltipodja Temeriát és Redániát, Krákogott Dékstra, akkor északnak fordul. Emhírnek nem lesz elég. Bebizonyosodhat, hogy a szerződésetek fabatkát sem fog érni. Épp most esett szó Temeriai Foltestről, aki a Nilvgárdal kötött megállapodással hamarjában 16 napi békét nyert. Ó, kedvesem! bosszankodott Eszterád, nem szabad így érvelni. A szerződésekkel ugyanúgy áll a dolog, mint a házasságiakkal. Nem a megcsalásra számítva köttetnek meg, és ha már megköttettek, nem szokás gyanakodni. És ha valakinek ez nem tetszik, ne ősőjön meg. Mert nem lehet olyas valaki felszarvozott, aki nem nős, de ismert be, hogy a felszarvozástól való rettegés a kényszerű cölibátus síralmas és meglehetősen mulatságos igazolása. A felszarvazás témája a házasságban nem a mi lett volna ha típusú fejtegetések tárgya. még nem visel valaki szarvakat, nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ha meg már visel, akkor nincs miről beszélni. És ha már a szarvaknál tartunk. Hogy van a szép Marie hitves De már ki a redániai kincstárügyi miniszter. Királyi felségednek, hajolt meg Mereven Dégsztra, érígylésle méltó informátorai vannak. Vannak, persze, ismerte el a király. Csodálkoznál, ha tudnád, mennyien és milyen méltók. De neked sem kell a tieidet szégyelned. Akik az udvaromban vannak, itt meg pont van és ó, szavamra valamennyien rászolgáltak a legnagyobb elismerésre. Dégsztrának a szemesemrebbent. Emhérfán, Emreisnek is, folytatta Eszterád, a plafonon levő nimfákat nézegetve. Van néhány jól beilleszkedett jó ügynöke. Ezért ismétlem, Kovér állam érdeke a semlegesség és a Pactasunt Trvanta elve. Kovér nem szegi meg a megkötött szerződéseket. Kovír még akkor sem szegi meg a szerződéseket, ha ezzel megelőzni a másik fél szerződés szegését. Bátorkodom megjegyezni, mondta Dijkstra, hogy Redánia nem akarja kovírt szerződésszegésre rávenni. Redánia semmi módon nem törekszik arra, hogy kovír szövetséget kösön vele, vagy katonai segítséget nyújtson Nilfgaard ellen. Redánia egy kisebb összeget akar kölcsönözni, amelyet visszatérítünk. Már látom is, vágott közbe a király, ahogy visszatérítitek. De ez csak akadémikus fejtegetés, mert egy garast sem kölcsönzök nektek. És ne próbálkozz nálam, Dextra, de képmutató kazuisztikával, mert az úgy illik hozzád, mint farkashoz az előke. Van más komoly, okos és találó érved? Nincs. Szerencsés vagy, mondta egy pillanatnyi hallgatás után Eszterát tiszen, hogy kémlettél, a kereskedelemben nem csinálnál karriert. Amióta világ a világ a királyi pároknak mindig külön hálószobájuk volt. A királyok nagyon is eltérő gyakorisággal látogattak el a királynék hálószobájába, de előfordult, hogy a királynék tettek váratlan látogatást a királyok hálószobájában. Utána a társak visszatértek saját szobáikba és ágyaikba. A koviri uralkodó pár e tekintetben is kivételt képezett. Eszterát Tiszen és Zuleika mindig együtt aludt, egy hálószobában, egy irdatlan nagy ágyban, irdatlan nagy bardahin alatt. Zuleika elalvás előtt ilyenkor szemüveget tett fel, amivel szégyelt az alatvalók előtt mutatkozni, a saját jó könyvét szokta olvasni. Eszterát Tiszen beszélgetni szokott. Ezen az éjszakán sem volt másképp át feltette a hálósipkáját, és a jogaráért gyúlt. Szerette fogdosni a jogarát, szeretett vele játszadozni. De hivatalosan nem csinálta ezt, mert attól félt, hogy az alatvalói ízléstelennek tartják. Tudod, Zuleika? jelentette ki, mostanában nagyon különöseket álmodom. Már sokatszor álmodom arról a boszorkányról, az anyámról. Megáll fölöttem, és azt mondogatja – – Megvan a feleség Tánkrednek. – Megvan a feleség tánkrednak. És mutat egy szimpatikus, de nagyon fiatal kislányt. – És tudod, zuleika, ki az a kislány? – Ciri, a Kálán te unokája. – Emlékszel, Kálán téra, Zulejka? – Emlékszem, férjúram. Ciri, folytatta Eszterád a jogarra játszadozva. – Az, akit állítólag el akar venni emhírfan van Emreisz. Furafrigy, meglepő. Akkor az ördögbe is hogy lehetne belőle tankred felesége? Tankrednak, Zuleika hangja valamicskét megváltozott, mint mindig, amikor a fiáról beszélt. Jól jönne egy feleség. Talán lehiggadna. Talán. Sóhajtott fel Eszterád. Bár kétlem, de talán. Minden esetre a házasság esélyt adna rá. Hmm, az a ciri. Ho-ho, és cintra. A jaruga torkolata. Nem hangzik rosszul, nem ám. Csínos szövetség volna. Csénos atyafiság. Na de ha a kicsit, emhír nézte ki magának. Csak hát miért pont ő jelenik meg az álmaimban? És az ördögbe is. Miért álmodom ilyen butaságokat? Ekvinokciunkkor, emlékszel, amikor téger is felébresztettelek. Brr, micsoda rémálom volt. Örülök, hogy nem tudok visszaemlékezni a részletekre. Hmm... Hívjak talán egy asztrológust? Egy jóst? Egy médiumot? Siálládátánk Kárvill asszony Lánexeterben van. Nem, fintorgott a király. Nem akarom azt a varázsló Túl okos. Majd egy másik Filippa elhát lesz belőle itt az orrom előtt. Ezeknek az okos némbereknek a hatalomra fája foguk. Nem lehet elszemteleníteni őket kegyekkel meg bizalmaskodással. Ahogy lenni szokott, igazad van, férjuram. Pfff, de ezek az álmok! A jó könyv Zuleika lapozott néhányat. Azt mondja, ha az ember elalszik, az istenek megnyitják a fülét és szólnak hozzá. Búrján Profita pedig azt tanítja, hogy az álomban vagy nagy bölcsességet, vagy nagy ostobaságot látunk. Az a nagy művészet, hogy meg tudjuk különböztetni őket. Tánkret házasság kötése emhír menyasszonyával talán nem nagy bölcsesség, sóhajtotta Eszterát. És ha már a bölcsességről van szó, igen, nagy örömömre szolgálna, ha álmomban eltelnék vele. Arról a kérdésről van szó, amelye Díxtra állt elő. Nagyon nehéz kérdésről van szó. Mert látod, legdrákább Zuleikám, józan észsel nem örülhetünk annak, ha Nilfgaard erőszakosan északfelé tör, és bármikor kész elfoglalni Novigrádot, mert Novigrádból minden, így a semlegességünk is egészen másként néz ki, mint a messzi délről. Jó lenne tehát, ha Redánia és Temeria feltartóztatná Nilfgaard előrenyomulását, ha a támadót visszaűznék a Jarugán túlra. De jó volna-e, ha ezt a mi pénzünkön tennék? Figyelsz rám, legdrágább feleségem! Figyelek, férj És mit szólsz hozzá? A jó könyvben minden bölcsesség megtalálható. És megmondja a te jó könyved mi a teendő, ha jön egy ilyen dx és és egymilliót kér tőled? A könyv, pislantott ki a szemüvege mögül Zulejka, nem mond semmit a méltatlan mammonról. De az egyik szakaszban megmondatik, adni nagyobb boldogság, mint kapni, és nem támogatni a szegényeket alamizsnával. Megmondatik, ossz szét mindent, és ez nemesíti a lelked. A tarisznyát és a bendőt pedig kiüríti. Dörmögte Eszter áttiszen. Zuleika, a nemes szétosztásról és alamizsnálkodásról szóló szakaszon kívül tartalmaz-e a könyv valami bölcsességet, ami az üzletről szól? Mit mond például a könyv az egyenértékű cseréről? A királyné megigazította a szemüvegét, és gyorsan lapozgatni kezdett a fóliánsban. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, olvasta fel. Eszterád hosszan hallgatott. Esetleg talán, mondta végül lassan, még valami. Zuleika megint lapozni kezdett a könyvben. Találtam valamit. Jelentette ki hirtelen. Burján Profita bölcsességei között. Felolvassam? Kérlek szépen. Azt mondja Burján Profita. Valóban támogasd a szegényt adományjal. De ahelyett, hogy egy egész díjnjét adnál a szegénynek, adj neki fél díjnjét, mert a szegény még hajlamos lenne rá, hogy a szerencse a fejébe szálljon. Fél díjnjét. Elégedetlenkedett Eszter a Tiszen. Azaz félmillió bizantot. És tudod ez Zulejka, hogy a meglevő félmillió és a hiányzó félmillió az összesen egy egész millió? Nem hagytad, hogy befejezzem. Zuleika a szemüvege fölött szigorú pillantással utasította rendre a férjét. Azt mondja a próféta a továbbiakban. Még jobb a szegénynek egy negyed dinnyét adni, de a legjobb, ha elérjük, hogy valaki más adjon a szegénynek dinnyét. Ugyanis valóban azt mondom néktek, mindig kerül valaki, akinek van dinnyéje, és hajlandó azt a szegényel megosztani ha nem nemes indulatból, akkor számításból, vagy másféle indítékból. Áha! A kovéri király az éjjeli szekrényre csapott a jogarral. Valóban agyas egy proféta volt az a burján proféta? Ahelyett, hogy adnánk, érjük el, hogy valaki más adjon. Ez tetszik nekem. Ém az igazán mésztől csepegő szavak. Böngészd át ennek a profétának a bölcsességeit, drága Zuleikám. Biztos vagyok benne, hogy valamit még felfedezel bennük, ami lehetővé teszi, hogy megoldjam Redánia problémáját, meg annak a hadseregnek a problémáját, amelyet Redánia az én pénzemen akar megszervezni. Zuleika nagyon hosszan lapozgatott a könyvben, mire végül olvasni kezdte. Egy ízben így szólott Burján Profétához az ő tanítványa. Taníts meg, mester, hogyan cselekedjem? Egyik felebarátom megkívánta a kedvenc kutyámat. Ha odaadom a kedvencemet, szívem szakad meg a bánattól. Ha ellenben nem adom oda, boldogtalan leszek, mert az elutasítással megbántom a felebarátomat. Mit tegyek? Van-e valamit? kérdezte a proféta, amit kevésbé szeretsz, mint a kedvenc kutyádat. Van, mester, válaszolta a tanítvány. Egy pajkos macskám, egy bosszantó kártevő. Őt egyáltalán nem szeretem. És így szólott Búrján Próféta. Fogd azt a pajkos macskát, a bosszantó kártevőt, azt ajándékozd a te fele barátodnak. Azonképpen kettős boldogságot szerzel magadnak. Megszabadulsz a macskától, és örömet szerzel a fele barátodnak. Ugyanis a leggyakrabban úgy van, hogy a fele barátod nem az ajándékra vágyik, hanem arra, hogy megajándékozva legyen. Eszterát hallgatott egy ideig, összeráncolta a homlokát. Zulejka kérdezte végül. Ez ugyanaz a profita volt? Fogd azt a pajkos macskát. Előszörre is hallottam. Halsam fel a király, de azonnal lecsillapodott. Bocsáss meg, drágaságom. Az a lényeg, hogy nem igen értem, miközben a macskának a... elhallgatott. És mélyen elgondolkodott. 85 év elmúltával, amikor a helyzet annyira megváltozott, hogy bizonyos kérdésekről és személyekről már biztonságosan lehetett beszélni, megszólalt Guszkárd Vermullen, Krejdeni Herceg, Eszterát Tiszen unokája, legidősebb lányának, Gaudemundának a fia. Guszkárd Herceg tisztes öregúr volt már, de jól emlékezett azokra az eseményekre, amelynek tanúja volt. Éppen Guszkád herceg vette fel, honnan került azaz 1 millió bizan, amelyből Redánia felszerelte lovashatseregét a Nilfgád elleni háborúban. Ez a millió nem Kovir származott, amint feltételezték, hanem a Novigrádi Hierarcha kincstárából. Eszter Attiszen árulta el Guszkád a megalakuló tengeren túli kereskedelmi cégekben való részesedéseiből szerzett Novigrádi pénzt. A paradoxon az volt, hogy ezek a cégek a Nilfgádi kereskedők aktív közreműködésével jöttek létre. Az ag-herceg beszámolójából az derült ki következésképp, hogy bizonyos mértékben maga Nilfgárd fizette a redániai hadsereg megszervezését. Nagyapám emlékezett vissza Guszkád Vermu ellen. A dinnyékről mondott valamit, közben huncutul mosolygott. Azt mondta, mindig kerül valaki, akinek kedve támad megajándékozni a szegényeket, ha csak számításból is. Azt is mondta, mivel Nivgárd maga járul hozzá redániai hadsereg erejének és harcképességének növeléséhez, nem lehet kifogása ellene, ha mások is ezt teszik. Utána pedig, folytatta az öreg, nagyapám magához hívta apámat, aki akkoriban a hírszerzés főnöke volt, meg a belügyminisztert. Amikor ezek ketten megtudták, milyen parancsot kell teljesíteniük, megrémültek. Arról volt szó ugyanis, hogy bocsássanak szabadon több mint háromezer embert a börtönökből, az internáló táborokból és a számüzetésből. Több mint száz fő házi őrizetét törölték el. Nem, nem csak banditákról, közönséges bűnözőkről és bérgyilkosokról volt szó. Elsősorban a disszidensekre terjedt ki a kegyelem. A megkegyelmezettek között voltak a megdöntött rid király támogatói és Iditron követelő emberei is, elszánt partizánjaik. És nem csak olyanok, akik szájallással léptek fel. A többség diverzió, merényletekért, fegyveres lázadásért ült. A belügyminiszter meg volt rémülve. Apus nagyon nyugtalan volt. Nagyapám viszont, mesélte a herceg, Nevetett, mintha pompás tréfáról lett volna szó. Aztán azt mondta, minden szavára emlékszem. Nagy kár, uraim, hogy elalvás előtt nem olvasgatjátok a jó könyvet. Ha olvasgatnátok, megértenétek uralkodótok gondolatait, így viszont anélkül fogjátok végrehajtani a parancsokat, hogy megértenétek őket. De ne aggódjatok fölöslegesen előre. Uralkodótok tudja, mit csinál. Most menjetek hát és engedjétek szabadon valamennyi pajkos macskámat, bosszantó kártevőmet. Épp így mondta, pajkos macskák kártevők. És amiről akkor nem tudhatott senki, a későbbi hősökről, hírnévvel és dicsőséggel övezett parancsnokokról volt szó. Nagyapám ilyen macskái voltak a később elhíresült zsoldosok Adam Adiő, Pangrat, Lorenzo Mollá, Juan Frontino Gutierrez és Julia Abate Marco, aki Kedániában édes könnyelmű néven lett híres. Ti, fiatalok, nem emlékeztek rá, de az én időmben, amikor háborúsdít játszottunk, minden fiú Adieu Pangrat akart lenni, és minden lány az édes könnyelmű Júlia. És nagyapámnak ezek pajkos macskák voltak. Később pedig Nyámogta guszkád vermo ellen. nagyapám kézen fogott, és kivitt a teraszra, ahol Zuleika nagymama a sirályokat etette. Nagyapám azt mondta neki. Azt mondta, az öreg lassan és nagy nehezen próbálta felidézni azokat a szavakat, amelyeket akkor, 85 éve Eszterát Tiszen király mondott feleségének, Zuleika királynének, az Eszenáda palotának, a nagy csatorna fölé tornyosuló teraszán. Tudod-e, legdrágább feleségem, hogy még egy bölcsességet fedeztem fel búrján profita bölcsességei között? Olyant, amelynek köszönhetően újabb előny származik abból, hogy pajkos macskákat ajándékozok redániának. A macskák, Zulejkám, hazajönnek. A macskák mindig hazajönnek. Na, és amikor a macskáim visszajönnek, ha meghozzák a zsoldot, a zsákmányt, a kincseket, akkor én ezeket a macskákat megadóztatom. Amikor Eszterát Tiszen király utolsó tárgyal azt négy szem köztette, még Zuleika sem volt ott. A gigászi méretű teremben ott játszadozott ugyan a padlón egy szemre tíz éves fiú, de ő egyáltalán nem számított. Ezen kívül annyira el volt foglalva az ólon katonáival, hogy egy csöpp figyelmet sem szentelt a beszélgetőknek. Ez Goszkárd, magyarázta Eszterád a fiú felé biccentve. Az unokám, az én Gaudemundámnak és annak a semmire kellő vermuellen hercegnek a fia. De Guskád ez az apróság, Kovir egyetlen reménysége. Ha Tánkredtiszenről kiderülne, ha valami történne Tánkreddal, Dégstra ismerte Kovir problémáját, és Eszterát személyes problémáját. Tudta, hogy Tánkreddal már is történt valami. A fiúnak, ha volt egyáltalán adottsága hozzá, hogy király legyen, ezek csak is nagyon rossz adottságok voltak. A te ügyed, mondta Eszterád, lényegében el van intézve. Már el is kezdheted azt mérlegelni, milyen módon lehet a leghatékonyabban felhasználni azt az egymillió bizantot, amely hamarosan bekerül a tretogori kincstárba. Meghajolt és lopva felemelte Guszkán egyik fényesre festett kis ólom katonáját, egy kardját magasra tartó lovast. Fogd ezt, és tedd el jól. Aki felmutat neked egy másik ugyanilyen harcost, az lesz az én küldöttem, még ha nem is látszik annak, még ha hinni sem tudnád, hogy az én emberem, és ismeri a milliónk ügyét. Mindenki más provokátor lesz, és is vele úgy, mint egy provokátorral. Redánia, hajolt meg Díkszra, nem felejti ezt el királyi felségednek. Én pedig a saját nevemben szeretnék bizonyságot adni, személyes hálámról. Ne bizonykodj, hanem add ide azt az ezret, amelynek segítségével meg akartad szerezni a miniszterem jó indulatát. Mi van, a király jó indulata nem éri meg a csúszó pénzt? Királyi felséged lealacsonyítja magát. Le, le, add a pénzt Díkszra. A meglevő ezer és a hiányzó ezer az összesen kétezer. Tudom... Az enszenáda egy távoli szárnyában, egy jóval kisebb szobában Séláde de varázslónő nagy figyelemmel és komolysággal hallgatta Zuleika királyné beszámolóját. Tökéletes, bólintott, tökéletes, felséges királyné. Mindent úgy tettem, ahogy ajánlottad, síla asszony. Köszönet érte, és még egyszer biztosítom, helyes ügyben cselekedtünk az ország javára és a dinasztiáira. Zuleika királyné megköszörülte a torkát, a hangja elvékonyodott. És... és Tánkret, sílak és asszony? Szavamat adtam, mondta hűbösen a Tánkárvill. Szavamat adtam, hogy a segítséget segítséggel viszonzom. A felséges királyné nyugodtan alhat. Nagyon vágyom rá, sóhajtott a Zuleika. Nagyon. És ha már az álmokról van szó, a király valamit kezd gyanítani. Azokon az álmokon csodálkozik, és a király, ha valami csodálkozik, gyanakvó lesz. Akkor egy időre felhagyok vele, hogy álmokat küldjek a királyra, ígérte meg a varázslónő. Visszatérve a királyné álmára, megismétlem, nyugodt lehet. Tankred királyfi megválik a rossz társaságtól. Nem fog többé Sörkrattes báró várában tartózkodni. Sem Delizemor asszonynál, sem a Redániai nagykövet feleségénél. Nem fogja többé felkeresni ezeket a személyeket? Soha? A szóban forgó személyek, Sheila de sötét szemében különös fény ki. Nem merik többé meghívni és megrontani Tankred királyfit. Soha többé nem merészkedik ezt megtenni. Tudatában lesznek ugyanis a következményeknek. Kezeskedem azért, amit mondok. Kezeskedem azért is, hogy Tánkret királyfi újra tanulni kezd, és szorgalmas tanítvány, komoly és megfontolt fiatalember lesz. Felhagy a szoknya is. Elveszíti a lelkesedését addig a pillanatig, amikor bemutatjuk neki Cirilla cintrai hercegnőt. Ah, ha hinni tudnék ebben, Zulejka a kezét tördelte. Felnézett. Ha hinni tudnék ebben, a mágia hatalmában. Mosolyodott el Sheila de ami még őt magát is meglepte. Néha nehéz hinni, felséges királyni, és egyébként ennek így is kell lennie. Philippa Einhardt megigazította áttetsző hálóinge-pókháló vékonyságú válpántját, letörölte a dekoltázsáról a maradék rúzsnyomokat. Ilyen okos nő, gondolta enyhe bosszussággal Sheila de és nem képes féken tartani a hormonjait. Tudunk beszélni? Filippa körbevette magát a diszkréció szférájával. Most igen. Kovérban minden el van intézve. Pozitívan. Köszönöm. Degstra már elutazott? Még nem. Miért késlekedik? Hosszú beszélgetéseket folytat Eszterát Tiszennel. Vigyeztette le az ajkát Séledetán Furcsán találkozott az ízlésük a királyi meg a kémé. Ismered a klímánkról szóló vicceket, Dégsztra? Arról, hogy Kovírban csak két évszak van. A tél meg az augusztus. Ismerem. És tudod, honnan ismeri fel, hogy Kovírban beköszöntött a nyár? Nem. Hogyan? Egy kisé melegebb eső esik. <gül> Viccelni lehet, mondta komolyan esztera Tissen, Tiszen, de ezek az egyre korábban kezdődő és egyre hosszabb telek egy kissé nyugtalat nyítanak. Megjósolták ezt. Feltételezem, olvastad Itlina Jós szavait. Azt mondja ebben, hogy sok évtizednyi szüntelen tél jön. Egyesek azt állítják, hogy ez valami allegória, de én kissé tartok tőle. Kovírban egyszer négy évig tél volt, esőzés, a termés elpusztult. Ha nem lett volna kiadós élelmiszer import az emberek tömegével kezdtek volna éhenhalni. El tudod ezt képzelni? Őszintén szólva nem. Én viszont igen. A klíma lehülése mindannyiunkat éhezésbe kergethet. Az éhezés olyan ellenség, amellyel fenemód nehéz megküzdeni. A kém elgondolkozva bólintott. Díxtra? Felséges királyom? Otthon már nyugalom van? Nem igen, de igyekszem. Tudom, sokat beszélnek erről. Azok közül, akik taneden árulók lettek. Csak Vilgeforc maradt életben. Jennefer halála után igen. Tudod, királyom, hogy Jennefer életét vesztette? Augustus utolsó napján halt meg, rejtélyes körülmények között, a híres Szedna mélyedésben, a Skelige szigetek és a Iek már fog között. Vengebergi Jennefer, mondta lassan Eszterád, nem volt áruló. Nem volt Vilgeforc társa. Ha akarod, bizonyítékokkal is szolgálhatok erre. Nem akarom, válaszolt a némi hallgatás után dékstra. Talán majd kedvem lesz hozzá, de nem most. Most kényelmesebb nekem, ha áruló. Világos, ne bíz a varázslónőkben dékstra. főleg Filippában ne. Soha nem bíztam benne, de együtt kell működnünk. Nélkülünk redáni a kájozba süllyed, és elpusztul. Ez igaz, de ha tanácsolhatok neked valamit, lazíts egy kicsit. Tudod, miről beszélek. Vérpadok és kínzókamrák országszerte, a tündék ellen elkövetett kegyetlenkedések. És az az iszonyú erőd, Trakenburg. Tudom, hogy hazafiságból teszed, de rossz legendát kell tesz magadról. Ártatlan, vért farkasember farkas ember vagy benne. Valakinek meg kell ezt tennie. És valakinek meg kell érte lakolnia. Tudom, hogy igyekszel igazságos lenni, de nem fogod elkerülni a tévedéseket, mert nem is lehet őket elkerülni. Nem maradhat tiszta a kivérben gázol. Tudom, hogy soha nem bántottál senkit a magad javára, de ki hiszi ezt el? Ki akarja majd ezt elhinni? Aznap, amikor a sors fordul, a szemedre vetik az ártatlanok legyilkolását és az ebből származó haszonszerzést. És a hazugság úgy ragad az emberre, mint a szurok. Tudom. Esélyt sem kapsz a védekezésre. Olyanoknak, mint te, soha nem adnak rá esélyt. Szurokkal kennek be. Később. Utólag. Vigyázz magad a Dégstra. Vigyázok magamra. Nem kapnak el. Elkapták a királyodat vizimért, Hallottam. Tőr az oldalába. Markolatig. Könnyebb eltalálni egy királyt, mint egy kémet. Engem nem kapnak el. Soha nem kapnak el. Nem is lenne szabad. És tudod Dégstra, miért nem? Mert ezen a világon kell, hogy legyen, bazd meg, valami igazságosságnak. Eljött az a nap, amikor eszükbe jutott ez a beszélgetés, mindkettejüknek, a királynak és a kémnek. Dégstrának a tretogori Eszterád szava jutottak eszébe, amikor meghallotta mindenfelől a vár minden folyosójáról közeledő gyilkosok lépteit. Eszterádnak szavai szava jutottak eszébe az Eszenádából, a nagy csatornához vezető reprezentatív lépcsőn. Harcolhatott volna. Guszkád Vermo ellen elködösült vakszeme az emlékek mélyére nézett. Csak hárman voltak a merénylők. Nagyapám erős férfi volt. Harcolhatott volna, védekezhetett volna, amíg oda nem futnak az őrök. Egyszerűen el is menekülhetett volna. De ott volt Zuleika nagymama. Nagyapám Zulejkát fedezte és védte. Csak Zulejkát. Magával nem törődött. Amikor végül megérkezett a segítség, Zuleikán egy karcolás sem volt. Eszterát több mint húsz csapást kapott. Három óra múlva meghalt, az eszméletét sem nyerte vissza. Olvastad valamikor a jó könyvet, Dégstra? Nem, felséges királyom, de tudom, mi van benne megírva. Képzeld el, én tegnap vaktában felnyitottam, és erre a mondatra találtam rá. Az örökkévalósághoz vezető úton mindenki a saját lépcsején fog felkapaszkodni, a saját terhét cipelve. Mit gondolsz erről? Rajtam a sor Eszterát király. Itt az ideje, hogy elcipeljem a saját terhemet. Tarts ki egészségben, király!